17. Járőrözni mentem. Egy skimitár páncélozott felderítő, könnyű harckocsikból álló konvojjal haladtam az Edinburghi fóbázistól, muszakalán keresztül és azon túl. Az út egy vadin keresztül vezetett lefelé, ahol hamarosan egy iedre, azaz egy összetákolt robbanó szerkezetre bukkantunk. Ez volt az első, amivel találkoztam. Az én feladatom volt, hogy hívjam a tűzszerészeket. Egy órával később megérkezett a csinuk. Biztonságos helyet kerestem a leszálláshoz, füstgránátot dobtam, hogy jelezzem a legjobb helyet, és hogy megmutassam a pilótának, hogy merre fúj a szél. Egy csapat gyorsan kiugrott, és megközelítette a robbanó szerkezetet. Lassú, fáradtságos munka. Egy örökké valóságig tartott. Közben mindannyian... Teljesen védtelenek voltunk a nyílt terepen. Vártuk, hogy a tálibok bármelyik pillanatban megtámadhatnak bennünket. Körülöttünk motorok berregését hallottuk. Kétségtelenül tálibfelderítők voltak. Bemérték a helyzetünket. Amikor a motorosok túl közel értek, jelzőfegyverekkel lőttünk, hogy figyelmeztessük őket. A távolban mágföldek voltak. Elnéztem, és a híres versre gondoltam. Flandria mezején pipacsok nőnek. Nagy-Britanniában a pipacs az emlékezés jelképe volt, de itt csak a pénzt jelentette. A sok mákot hamarosan heroinná dolgozzák fel, amelynek eladásából fizetik a ránk lőtt tálib golyókat és az utak és vadiszok alatt hagyott robbanó szerkezeteket. Mint ez is itt. Végül a tűzszerészek felrobbantották a pokolgépet. Gombafelhő lövelt a levegőbe, amely olyannyira porral telítődött, hogy egymást sem láttuk. Amikor végeztek a tűzszerészek, összepakoltak és elmentek, mi pedig folytattuk utunkat észak felé, egyre mélyebbre és mélyebbre a sivatagban.